Beno, eta onta zitze egiteko, hain zuzen ere, ba, lanak aurrera eramango bituen teknaliako ba, ikerlaria. Eh? Dugu Maider, arana telefonen beste muturrean, Maider, e, kaixo eguerdi hon? Eguerdi Beno, ba, ipatu dugu ondarribiko alde zarrean, baita bera, San Pedro Kalean, hain zuzen ere, ba, e, egurrezko egitura guten, etxe horietan egingo duzuen, daurera da eramango duzuen plana, e, zertan datza berezki bereziki, ba, termiten e, akabatzeko plan hori? Bueno, direzik izango litzake, egurrezko e, estruktura duten etxainzitzetan sartuko gineke, bueno, termita, dira insektu sozialak daukate abia lurraspian eta bertatik ba, egur bila abiatzen dira, ez? Karo, hauek, e, basoan ez dute ino arazorik zurik sortzen eugurra e, bezkomposatzen dute, baina, klaro, e, dauzkagunean herrietan berriak ba, egiten dute eta behaiek bie, egur bila abiatzen dira ta, arazoa da, ba, egurrezko estruktura gaurkitan dituztenean, barrutik guztiz egiten dituzte, eta horre, ba, sorditzake arazoak. orduan egin gau gendukene izango ditzake, egurrezko estruktura duten etxe izitzak guztietan sartu, baina bintzat, e, bajendeak ba, e, guztema ditugu, eta e, bajutana ziko giniak ikertzen, eta ikusiz gero termitan arrastorik e, e, baju horietan, Ba, Pi igotzen joango binake jakin harten orarteldu diren eta egingo genuk ere bai analisi struktural bat orduan gorelanada ikuste azceitza uden termitak jota eta e, bereen egoera estrukturala zein den gero aurrerago bat tratamentu integral bat egiteko herri guztian. Mm -hmm. Esan genezake orduan termitak jota udela ikusiz gero, termitak akatuko zenituzteketela, baina egu horren edo estruktura horren egoera ere astertuko guztuela jakiteko behar bada neurri gehiago hartu behar diren edo... Bai, ikotua da, hori, guen guk ez dugu tratamenturik egiten, guk bakarrik egiten duen gara ikertu ze egoeratan orkitzu diren etxe guztiak. Hora, termitak ituzten ezituzten eta gero, gutxi gora bera ba, ze estruktura alki dagoen, e, e, gurra ezaten da beti oso txibatu dela, eta orduan, ba, e, oso janda egongo balitz, estruktura oso ikutu egongo balitz ba, pitzadura asko ateratzen dira, eta orduan, horrek ba, pista bat emango ez ezgeraziko struktura zehatzemean zazerten zerretarako egin da egur guztia agerian jarri. <hum>, Baina, bueno, aurreneko pista batzuk e, ematen dizkigu egurrak, eta orduan ikusiko genuke, ze struktura daude nobeto zintzuko kerrago, eta gero, etorkizunera behin tratamentuak egin ostean, Ba, Zelan egin beharko lirateken ba, ba, esango genioke udaletxeari bat kontutan hartzeko e, etxebilza horrek estruktura handi du, eta tratamentu egin ostan ez da baengo arazorik, baina beste horri ikusi diogu ba hori ba araraztak izan ditzakela, eta Erdun komminiikoitzake, ba, beste analisi sakonago bat egitea behin tratamentuak bukatuta da. <hums> e, Kontua da beste herri batzuetan ere halako ikarranak egin bilozuela ez da aldeezate bai, bai, e, momentuan, bueno, e, orion egin genuen, eta ja bukatuta dago, e, termita ja desagertu dira, e, eta orain momentuan tratamentuko fasean daude bai askoitia eta bai mendaro, Santurtzin orain txela, ez dakit orain e, ataztutela konkursora tratamentuan fasea eta orain txela, tratatzen azten direnean guk kalitate kontrola egingo dugu bertan, eta hainan han egin genduen eta analizia <hum> e, Gogoratuko dugu, pasaren urtean esate baterako irunen, e, geltokiaren aldamenean, hain zuzen ere bazu biaurrekalean eraikin bat bota berri izantzutela ez zen historikoa ezta gutxe gore, baina bai zarra eta egitura, e, barne egitura egurrezkoa e, Ondarribiko alde zahar eta San Pedro kaleko etxe bizitzak aldiz e, esan historikoa direla, badultela bere, bere balioa e, ez dugu, e, hortan pentsatuko ez da? <laughs> Eso, <laughs> <laughs> ez esuortan pentsatuko horregatik kontua e, da termitan biologia ezagututa komi dela herri guztia e, aztertzea izan ere bueno beraiek lurrazken dituzten milioika eta milioika eh indibiduale mm -hmm. e, kolonia bat baino gehia egon daiteke leku berean lanean eta ordun e, ez dute itxe bakar bate hozen maifiketa inguruan dauden ba itxe hitz dela daitezke orduan mm -hmm. E, normalean termita oso jo dago etxe bat e, oso gaizki dago eta nabaritzen da ibiltzean soilik ja e, ba hori balurradi direz oso e, Kriton soinua ateratzen du, oso oso, e, oso, oso pitzatuta egoten dira paretak oran ikuste dut, azkenean pertsona bat etxean bizi da marka horiek aztertzen dituela eta eta nolabai ba neurriak hartzen ditu dela horri aurre egiteko. Bai, jabeak jakin badaki dagoeneko, ezta da? Eh? Agian ez, zer mitak bidela, baina zerbait gertatzen dela posible eh, posilea. Uh, uh, bai, egurra e hor dago, baina esan egin ezak egin ezak egin da? Azken batean, Hori da, hori da. Ori da. Ba, egiten dut da, barrutik dena jan, eta kanpoko azala ba, dagoen bezala dut. Eta amaten uh, uh, du behar ez, egurra primeran dagoela, baina behatza sartzen baldin zu, barru barruan esartzen da. Uh, uh, eta hori da, hori, ba... E gustatzen, gustatzen berahi berrituzte temperatura eta ezetzasun kondizio bereziak eta eta kapa horrek kanpoan ozegoten legur kapa horrek ba babestu egiten ditu kanpoko ba temperatura eta eh ez eztasun kondizio gustatzen zaizkeen kondizietatik. gogoratuko dugu ikargetalan hoiek e, urrian egingo bituzuela onjarriko alde zarrean baita San Pedro kalean eh anitz dira bertan egorazko etxeak, etxe zaharrak, etxe historikoak, e, hilabete oso bat beharko duzu egoizarratsalde. Bai, goizarratsalde, Aruntzala 4 ikerrari jo, ungodera e, urrian zehar eta bo, gure intentzia da, egunero mojuten geran, egunetan ba, horita bat etxerizitza aztertzea onela ya, ilabete oso batean gutxi gora bera, dobeti pasatzen da batzuk ezin dutela, eta bueno uh -huh. iztaren bat atzera liteke baina gure intentzioa da hilabete batean e, analizi guztia egitea eta gero urrengo fase izango litzateke ja, txostena prestatu zen kolonia dauden honda e, ribin bertan lanean uh -huh. eta hit tratamendu egin beharko litzatekeen ba ba planteatutako genuke eta ortik aurrera hori ja, ba, beste fase batean kontratatuko litzateke ba, beste enpresa bat tratamendu hiek aurrera eramateko Ongi da ba momentu hortea ba bilaka eh? utzeko zaitugu termita bai, bai. akabatzeko plan horren lehen, lehen fasean Maider Arana Eskarmilla eh, eh? guran izategatik Vale zuei Ondizan... Por favor. Vale, mamá Hidermillos que Benetan. están. Vale. Vale, sí. ayo. Agur.